Poštovani slušatelji, dobrodošli u jednu emisiju o cilno društvu Sektor 3. Danas nam je tema Mjesec borbe protiv ovisnosti, a gošća Aleksandra Podrebaras, koordinatorica događanja iz udruge Karpe Dobar večer. dobro večer. Od 15. studenog do 15. prosinca obilježava se Mjesec borbe protiv ovisnosti i ove godine su brojne organizacije u Karlovcu institucije, udruge obilježile mjesec različitim aktivnostima. Karpe Dijem je u suradnji sa Gradom Karlovcem sam napravio kalendar svih aktivnosti koje obilježavaju ovaj mjesec, koji ćemo predstaviti sada tijekom emisije. Kako uopće opće došlo do toga izrade ovog kalendara? Prvo moram reći da mi je jako drago da je došlo do, do takve jedne izrade. Naime, pročelnica odjela, gradskog odjela za društvene djelatnosti, budući da ona uključena u preventivni program, Uh, ona je jednostavno uh, htjela da mi okupimo znači, sve uh, organizacije i institucije koje se bave obilježavanjem ovog mjeseca, da se okupe na jednom mjestu i da se dogovori plan događanja, tako da prvo da mogu svi sudionici, odnosno potencijalni uh, sudionici, biti upoznati s aktivnostima koje se nude, a druga stvar isto tako da građani znaju što će se događati i da mogu prisustvovati tome, te ono što je najvažnije da se napravi takav jedan raspored da se ne preklapaju sama događanja unutar, znači obližavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti. I budući da smo mi eto voditelji Centra za mlade u Grabriku, nekako je to bio logičan slijed da mi preuzmemo taj dio koordinacije znači aktivnosti. A na koji način je Grad Karlovac sudjelovao u izradi? A, pa, Grad Karlovac je u stvari pokretač cijele priče ovaj, i čisto je nas povezao, znači s jednim radnim sastankom, povezao je sve predstavnike institucija, a, udruga i organizacija koje su za svojim radom i djelovanjem vezane za, za ovaj problem e, ovisnosti. I na tom sastanku smo u stvari načelno dogovorili e, ko, bi šta, e, ko šta ima od aktivnosti. E, naravno, najviše su uključene škole koje, o, osnovne i srednje škole koje unutar svojih e, programa imaju, dakle, za, za svoje učenike i roditelje učenika imaju niz programa. Koji će se održavati u ovom, tje, u ovom mjesecu, međutim, to su ono za njihove učenike i roditelje kao što se rekla, tako da nisu za široku javnost. Koliko uopće organizacija, znači reglasi škola, udruga, institucija sudjelovalo? odnosno koliko sudjeluje organizacija u cijeloj borbi protiv ovisnosti? Prvo moram reći da smo mi poslali poziv udrugama za koje znamo da se bave djecom i mladima, pa na taj način e, pretpostavljamo da je ono što organiziraju ide u prevenciju ovisnosti, jer svaki program koji, je, koji organizira slobodno vrijeme mladih ima za cilj prevenciju neprimerenih oblika ponašanja pa tako i ovisnosti. Dakle, tim udrugama smo poslali. Zatim tu su obiteljski centar Karlovačke županije, Karlovačka športska zajednica, policijska uprava Karlovačka, centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo, odnosno službo za prevenciju ovisnosti, škole, kao što sam rekla. Što se tiče udruga, ko nam se javio, javila se udruga Domaći, oni su organizirali planinarsku šetnju, zatim Kino Klub Karlovac, koji održava projekcije projekcije filmova, mladih autora tijekom cijelog mjeseca, Riverdance Karlovac. I oni su se uključili u uh, ovog mjeseca i oni će po školama održavati radionice, salse i zumba. I naša udruga koja inače uh, radi preventivne programe pa onda je logično da najviše tih aktivnosti imamo upravo u ovom mjesecu. Uh, još je tu i grad Karlovac koji će organizirati okrugli stol a ostale udruge mladih ili za mlade? Pa, nažalost nije se niko javio, meni je strašno žao jer, kao što rekoh, znam da svi koji se bave organizacijom Slobodnog vremena mladih, da su njihovi programi i preventivni samim time, nažalost nije nam se niko javio. Tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti koji je počeo 15. studenog i traje do 15. prosinca, u gradu Karolcu biće mnogo događanja, pa šta možeš izdvojiti iz kalendara? Većina aktivnosti je znači, direktno vezana za uh, škole, odnosno ciljano za učenike osmih i srednjih škola. Ja sam namo prethodno pitanje zaboravila još reći da su se uključili mačevalački klub i um, udruga što treniraju frizbi, ultimate, ultimate frizbi ili tako nešto, ovaj, tako da će oni imati na satu tjelesnog uh, dva petka za rednom na satu tijelesnog prezentaciju tih sportova. Što je uh, ovako recimo zanimljivije za, za šire građanstvo je svakako predavanje uh, Drage Plečka koje će biti u Centru za mlade u Grabriku, evo 25.11. dakle u petak, u, s početkom u 18 sati. Uh, njegovo predavanje će biti zasni, zasnovano na njegovoj autorske knjizi Droga bić novog doba. A, gdje on naravno na svoj način, malo alternativni, opisuje, a, a, opisuje droge i zloupo, u, zloupotrebu droga. Što u stvari izaziva ovisnost na koji način i da li se uopće može riješiti ovisnosti, a, da li je droga, a, da li je opravdano njeno korištenje u medicinske svrhe ili ne, a, tako sve po svim tim pitanjima moće se čuti a, na njegovom predavanju. To predavanje je sada jel? da, da u petak 25.11. u sati u Centru za mlade u Grebriku. Preporuče mi uh, i kino Klub Karlovac, odnosno projekcije mladih autora uh, koji će se tijekom cijelog uh, mjeseca održavati u njihovom mikrokinu. A, ja ne bih sad čitala tu cijeli raspored u smislu satnice i dana, jer e, ima toga dosta. E, raspored može se vidjeti na, na web stranici Grada Karlovca i na web stranici Centra za mlade u Grabriku. Pa tako koga šta zanima e, može doći. E, u Centru za mlade u Grabriku se još održavaju i dvije parlaonice, e, jedna je 29. 29. i druga je 6. i 12. Obje su naravno na temu a, ovisnosti, s tim da je jedna a, na temu alkohola dok je druga na ovisnosti o socijalnim mrežama. Nadalje je policijska uprava Karlovačka, ona, imaju, ona ima svoje redovne a, aktivnosti, odnosno predavanja također vezano za a, ovisnost, što po školama, što u svom informativnom centru koji se nalazi na Korzu. A ko je po tvojom mišljenju glavni problem? Po pitanju ovisnosti u Karlovcu i Hrvatskoj. Ovisnost je jako veliki problem, definitivno. Međutim, ono što mislim da mi u ovom trenutku da mi u ovom trenutku ne možemo baš puno puno napraviti, ali ako krenemo sada dugoročno gledajući možemo jako puno napraviti. Represivne mjere tu ne pokazuju baš nekakve rezultate, bar ne dugoročno. Ali prevencija je u stvari ključ cijele priče. A, no ko pričamo o prevenciji, to je strašno dugo tram proces koji dakle, ne može donijeti rezultate preko noći i u biti svi mi koji to radimo a, jednostavno odgajamo nove generacije dakle, da, da shvate da to nije izbor i da postoji puno a, drugi i ljepši načini za, a, za ispunjavanje svog života. A, ono što mene osobno a, najviše pogađa, da tako kažem. I u stvari taj uh, alkohol kod mladih, jer smatram da alkohol u stvari ima najviš, da je najveći naš problem, barem u Hrvatskoj, pa evo i u gradu karnucu ipak uh, alkohol. Uh, legalan je lako dostupan, bez obzira na zakonske odredbe, one se ne poštuju, dakle i maloljetnici mogu vrlo lako doći do alkohola. I... I općenito alkohol je kod nas u društvu, On opće prihvatan, ima jednu društvenu vrijednost, kad god se nađemo negdje, mora se nešto popiti i tako dalje. I mislim da je ovo zabrinjavajuće, što klinci, ne znam, ciljano čekaju vikend da bi se mogli, al doslovno, ubiti s alkoholom, mislim da je to prestrašno. I u moje vrijeme se pilo i išli smo van i konzumirali alkohol, međutim, to je bila nekakva posljedica našeg druženja izlaska Dakle, nije bilo primarno tići van se napijem. I to je velika razlika. Uh, ono što je uh, interesantno, da ta djeca mladi uh, preko tjedna super funkcioniraju. To su mladi koji imaju svoj, koji su dobri u školi, koji sudjeluju su u raznim aktivnostima i tako dalje. Međutim, kad dođe vikend, kodak se pretvore u, u nešto drugo. Que ti te mola, yo te quedé mola, calamar, Hogwarts Selecta ya anima tu fiesta, ya yeah, más. Al rollido del Jamaican Style, vende por acá y que ya estamos cinco styles, seguro que entre todos sacamos algo guay. Y si no vuelvo pues, bebemos todos. No, neke, kañamon, a todos y no le que vaya, y hazte un cañamón, voy un cañamón, padre, y no lo menos si no voy pa inspiración. Y un cañamón, sigue colo con borre pa y no si no pega nada y en esta canción. Y empezaremos con el rollo y de los canelos Ya aclaran la garganta. Y este será mi anheló, ya hay por más, ya hay por más que la intento, lo juro que no puedo, porque allá está la tapa, ya está cardamos en el juego. Y eso es un problema si no quieres motivar, si quieres que te entiendan, tienes que cantar, superate el izón que ya deja el bisfal y vende colega y que no puedes quedar mal. Bonimo nada y tenemos que intentarlo. Ay, que seguro que se ve gratificante. Y está ya lindo babosa al billita fundita. Pero vamos, a a plomos, ya, ya vamos por chavantes. Porque tenemos cosas que contarte. Que a lo mejor... Para ti tan importante y no me digas no me digas que no puedes alarmarte. De te pensar. de pensar. Te buenas de pensar, pero tampoco papatarte. Te buenas de pensar, papatarte, ya sabes que no es bueno automagicarte y pa que no juntos en vez de mudatratarte. Hay Um, medicino por Madre de Zoom, um, para agradecer a todos los mamores que están en el poder. Si, gracias por nada, gracias otra vez. Cada día es más jodido llegar al vivo, fin de Y que se le va a hacer? Y que se le va a Si todo lo que saben es joderte sin placer. Que se levate y que se levate. Eso no marcha bien, eso no, no marcha malo. bien. Sigan van a sus anchas. Urogratas sin ley. Y el problema me es que la va a decir, no sabes de va el tema. Estamos todavía cama en la putada media. Tenemos hasta un rey que hay que respetar. Porque pues den y como a José María, nadie en este país lo que te abrazan princesas luego se callan y como conejas. pa te parde na korona letite od dina spola aj borpa borpa borpa im bitala marijes kada jel dija de tu bola im bitala marijes kada jel dija de tu bola letite od dina spola koliko su dobro učinkovito provode programi prevencije sad ja, ja ću se orijentirati na grad Karlovac ne znam se baš na, na državnom nivou odnosno na nacionalnom A, pa ja mislim da se dobro provode a, opet ponavljam, postoji i onaj nekakav oficijalni preventivni program koji opet ima nekakve svoje a, aktivnosti i koji se uglavnom baziraju znači, na edukaciju a, nastavnika, profesora i nekog stručnog osoblja u školama koji oni dalje trebaju primjenjivati u radu sa djecom. A, ali mislim ipak da najviše tu uh, ulogu u toj prevenciji imaju udruge civilnog društva, uh, pogotovo one koji se bave uh, djecom i mladima, bez obzira da li su sportska, kulturna ili neka druga djelatnost. Uh, mislim da oni najviše rade, uh, možda nisu ni izvjesni toga, ali čim organiziraju razne aktivnosti, čim uključuju djecu i mlade u, u, u te aktivnosti, uh, manja je šansa da će da će zagreći tu ovisnost, bilo koje vrste. Definitivno se teško baviti kod nas ovisnost, obzirom da evo, ovisnost dolazi u stvari kao neki odgovor na probleme u društvu i kao slika cijelog društva, tako da ova represija, kao što si rekla, baš sama ne rješava puno. Imate li neke podatke moguće vezane za Karlovac, kakva je sad situacija sa ovisnošću od alkohola do droga? A, nažalost, podatke ne, nemam. A, naime, mi sad radimo jednu brošuru o, da tako kažem, odgovornom konzumiranju alkohola. Ove, a, I u biti baš zbog toga sam tražila a, nekakve baš podatke statistiku čistu, koliko je, ne znam, u Karlovačkoj županiji, odnosno gradu Karolcu. Nažalost, nisam uspjela dobiti jer rečeno mi je u o, službi za prevenciju a, da oni to ne odvajaju po ne znam, alkoholovo ono, nego jednostavno ima ono kategoriju droga, opijati, pa nešto. Tako da u biti nisam uspjela dobiti nikakve konkretne, uh, konkretne rezultate. Dobro, okej, okay, mene u stvari zanima alkohol, pa sam na tom dijelu istraživala. Uh, međutim, znam da te brojke, uh, znam da su generalno velike. Uh, znam da uh, 1,2 milijuna Hrvata prekomjerno pije. Što je strašno i znam da je, ne znam, 250.000 lječenih alkoholičara kad pričamo o alkoholu, ove što je onako jedna velika, velika brojka. A što se tiče ovisnosti o drogama, to stvarno ne znam, međutim, pretpostavljam da... Svaka brojka čim to postoji loše, dakle čim postoji taj problem ovisnosti loše, međutim ipak mislim da je veći problem alkohol nego sama droga. Kao... Suprotno nekom javnom mišljenju da je najveći problem su ovisnosti o od drogama, odnosno narkoticima, ali realnije je kod nas da je e, alkohol puno veći problem nego što su to droge. A, da, dobro, droga kao takva je a, puno teža ovisnost da tako, mislim, opet uvjetno rečeno, ali a, a, s druge strane puno šira, šira populacija a, konzumira alkohol, puno su veće posljedice, dakle, a, pit se može godinama a, da, da stradava i, i organizam, i društven, mislim, a, alkohol ima onu jednu a, društvenu komponentu, Odnosno, nas, kako bi rekla, problemi s alkoholom ne tiču se samo pojedinca kao osobe, nego utječe na niz društvenih, odnosno socijalnog okružja, ne znam, škole, posla, obitelji i tako dalje. Tako da, ako imate jednog alkoholičara, tu pati još barem petero ljudi oko njega direktno. Tako da mislim da je ovaj veći problem. Ali, um, pa svakako se slažem da je danas u stvari taj sustav vrijednosti koji je uh, totalno naopak i, i nije, nije prirodan, mislim da dovodi do svih devijacija u društvu pa tako i do sve većeg a, porasta a, ovisnosti i općenito konzumiranja droga, alkohola bilo, bilo čega. I nažalost, ono što sam zato sam i rekla da treba odgajati generacije. A, jednostavno treba mlade učiti da uživaju u životu i da, i da im život bez obzira i na e, ekonomski status, na politiku, na bilo kakvo, ove, sve što, čega smo svjesni, nažalost, u, u društvu u kojem živimo, da bez obzira na to, ako su oni zadovoljni sa sobom i svojim životom, i ako imaju ispunjen život, onda im stvarno ne treba ništa druga. Osim ovi ovisnosti sad o kojima smo pričali, dakle, nekako smo istakli alkohol kao najveći problem, postoje još i neke druge ovisnosti. A to nije droga i one se sve više pojavlju u modernom dobu, e, najviše su vezane uz računala, razno, razne uređaje igrice. Kako opće, organizacije u Hrvatskoj gledaju na tu ovisnost? Eto, Facebook koristi svaki drugi stanovnik Hrvatske u prosjeku. E, i mnogo njih e, znatno više od onog preporučenog vremena. A, pa to je problem, da, to su ove nove ovisnosti, da tako kažem. A, mi smo prošle godine, odnosno a, grupa kreatori koja dijeluje unutar a, naše udruge, a, napravila je jedan priručnik, u stvari knjižicu Budi neovisan, i knjiga je bila namjenjena baš mladima, dakle da se, da se malo pobliže upoznaju ovaj, se ovisnostima, a unutra je bilo dakle razgovori odnosno intervjuju sa što poznatim osobama, što stručnim osobama. I u jednom trenutku a, kada se razgovaralo sa jednom psihologinjom, pokrenute je u stvari ta a, pitanje ovisnosti općenito. Dakle, mi se svi uvijek hvatamo na alkohol, drogu, pušenje i to gdje je žena lijepo objasnila da je svaka ovisnost loša, jer ako mi bez nečega ne možemo, onda je to strašno i ne možemo normalno funkcionirati u životu, pa je ne znam, između ostalog istaknula među ovisnost, odnosno ovisnost u drugoj osobi dalje i pojavu znači sve većeg broja ovisnika o socijalnim mrežama, kod nas je to svakako Facebook. To je, ono što sam rekla, odmah nova ovisnost, još uvijek se s tim učimo nositi, odnosno još uvijek ne postoji nekakve institucije ili nešto znači, gdje, bi takve ovisnike, gdje bi se takvi ovisnici mogli lječiti. Još i dodatni problem klađanja i kockanja, recimo, koje se apsolutno ne smatra potencijalnom ovisnošću, nego kao baš, baš naprotiv, kao ono, dobrom zabavom za ispunjavanje slobodnog vremena. A što je potpuno krivo i stvari stračem porast a, u dobi od, od 14 do 18 godina, dakle, mladi koji, koji su ovisni o kockanju i plaćanju. Iste stvari sa Facebookom. Ja mislim da su pri dvije godine ili pri godinu dana, ne znam to što gimna, gimnazija Karlovac je provela jednu anketu među mladima i znam da je bilo ovaj strašno poražavajuće mislim da DSA znaju po 6-7 sati sjedi za kompjuterom i na Facebooku. Enosebno bi iz toga nemo. Imali neke povezanosti između četanja na Facebooku i smanjenog uspjeha u školama što evo čujemo. Od dosta roditelja, pogotovo srednjoškolaca, da je u zadnje vrijeme nepopularno. Se sve češće događa. Naravno, ako neko provodi 6-7 sati ovaj, na kompjuter, odnosno s Facebook, bilo na četu, bilo gledajući šta drugi rade, ovaj, naravno da nema vremena za druge stvari. Osim što dakle stvara direktnu ovisnost, pa vi više bez toga ne možete živjeti, už se utječe i na kompletne društvene odnose, mislim, na, na, na kompletnu ličnost čovjeka mislim, da, da ti sjediš 7 sati u svojoj sobi i da nemaš potrebu tići van i sa tim ljudima komunicirati, ne znam, uz kavu, uz, uz šetnju, uz bilo šta. Imali li nekih podataka o toj uh, povezanosti vremena provedenog na Facebooku i uh, slabijeg uspjeha u školi? A moguće da i postoji ovaj nekakvi podaci, znači baš provedeno nekakvo istraživanje. Uh, uostalom bit će sad 6.12. je ta uh, parlonica na temu ovisnosti u socijalnim režima, vjerujem da ćemo tamo čuti puno više o tome. A mogli bi onda uh, jednu posebnu emisiju i posvetiti ovisnosti i općenito Facebooku kao takom jednom društvenim mreži, jednom fenomenu s kojim se sada susreće društveni. Iberdelia, somos Babilonia. Babilon, Babilon. Ođeš un buen día para quemar Babilonia. Ođeš un buen día para cavar con esas teorias politicas. Parasitos e hipogritas. Pum, que ta? Vai aprendere nuestra ogera melodica. I ja, ahora escucha. Y únete a mi lucha, la ni hace la fuerza, ya que hace falta mucha. No se escucha, sal ya de la ducha que Babilona piedad y no achucha. Y ahora escucha, y únete a mi lucha, falla bon gallardón, falla bona tucha. No se achucha, sal ya de la ducha, no más cabrones llenando a nuestra costa sus luchas. Falla will be bird. Babylon people must to learn. All and I have a mess to send. We got monkey ball in our raid our judgement Falla que beber Baby the people make you lay And I and I have a message Ed mongol estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por te el poder de pensar. estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que me tente, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Hoy estoy Somos Babilonia, Babilonia Somos Babilonia, Babilonia Somos Babilonia, Babilonia Y es que a veces lo siento Y tengo delito Soy afortunado, vivo en el mundo rico Y donde la cistera se cipraza con perico Y no aprecias lo bello Aunque te den los hocicos Así que lo dicho, chico Hai suelto mucho bicho Y de desamparados Pues no están llenos los nichos Y que lo dito, digo, hay suelto puto hito y de desamparados están llenos los nitos, también tiene derecho el que no tiene tita ya llenaste el buche con un poquito de cita y Babilonia. Somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilonia, una larga sombra se cierne sobre el mundo.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 Babilonia Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilonia, Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, tierra va a faltar, tanto caído por estómago. E, ovog petka održat će se predavanja koje se već najavila, koje vodi evo, naš drago plečko i koje tvoje mišljenje pomažu li ovakva predavanja uopće da se ovisnosti gledaju iz neke drugačije, malo alternativnije perspektive. Pa ovisi kako predavanje, ona suhoparna gdje neko dođe pa ispriča e, ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovo nikako ne smiješ, ako zapališ džojnito odmah si ovisnik. Pa <laughs> baš, baš sam pitao vezano za ovo drago pleč, kod njega očekujemo Naravno. potpuno drugačiji hmm. pristup nego što smo nažalost na navikli od naših... E ručnjaka za ovisnost. Takva predavanja ne daju baš neke rezultate. Međutim, drugačiji pristup i jedan, rekla bih, normalan pristup problematici će apsolutno donijeti za zainteresiranost publike, dakle ciljeno mladih ljudi. I zazvaće brojna pitanja. Prije dvije godine smo imali jedno pri, pitanje, predavanje sa policijskom upravom o zakonodavnim odredbama, odnosno zakonskom okviru zlouporabe droga i tako dalje čovjek je fantastično to ispričao čovjek koji radi na terenu i on je dosta toga što pričao iz vlastitog iskustva što normalno ono približio im je temu da ne znam jedan džojnt sigurno neće postati ovisni o tome ali ako ih uhvate sa, sa tim da će da će im to ostati obilježeno da će ih to obilježiti za cijeli život neće dobiti kaznenu prijavu i lalala ali tema i struktura samog predavanja je bilo vrlo interesantna, da smo mi još jedno, ja mislim, pola sata ostali, oni su ispitivali i tako dalje. Dakle, kad im se to lijepo približi, kad im se stvarno to, na jedan normalan način, je bi rekla normalan način, ovaj, svi smo mi ljudi, da se razumijemo. I kad im se to uh, tako predstavi, onda su i oni zainteresirani i puno bolje slušaju. Uh, što se tiče Drage Plečke, da, naravno, on, on, ja sam knjigu pročitala, uh, knjiga je izuzetno interesantna gdje se u stvari on polazi od one činjenice da su droge postale davno davno prije i da su ljudi ih koristili u različite svrhe a, i da je problem nasto kad se počela zloupotrebljavati Ove, i cijela knjiga i cijelo to predavanje će vjerojatno biti koncipirano upravo, upravo na tom problemu zlouporabe droga Uh, uh, naravno tu se spominje ne znam i uopće kako droga djeluje na, na čovjeka, znači ti nekakvi kemijski procesi. Uh, zašto ne možemo prestati? Zašto se ne možemo skinuti s nečega? Kad krenemo, i tako znači svi ti procesi u mozgu i tako dalje. I koliko sam ja iz knjige vidjela, uh, on o sve o čemu priča uh, je bio na uh, bio je sa takvim, da kažem, konzumentima, nisu bili sve ovisnici određenih droga, znači proputovao je kroz cijeli svijet i tražio je znači mjesta, ne znam gdje se uzgaja gdje se najviše konzumira i tako dalje tako da u biti je to priča jedna ono iz vlastitog iskustva iz prve ruke on naravno odmah naglašava da to nije nikakav priručnik niti je nešto da, gdje možemo naučiti kako post, ne postati ovisni i tako dalje nego ovo čisto njegovo znači jedno istraživanje osobno koje on preni u knjigu i meni je jako drago da će doći i, ovaj, i to prezentirati u Karlovcu a, tako da mi izuzetno drago što će uh, doći u Karlovac i održati jedno tako predavanje kod nas. Da, ovdje se postavlja pitanje oko ove zloporabe, uh, neke droge. Znači što je u Hrvatskoj zloporaba, ne znam. U Nizozemskoj nije ili na Jamajci nije. A ljudi su i tu i tamo isti, znači ovima ovdje škodi, tamo ne. Tako da, evo, policija uglavnom ima pristup iz strane represije i provođenja zakona. U stvari tu su važni i stručnjaci i zakonodavstvo i nezavisni stručnjaci kao što je gospodin pleško koji će doći i ovaj petak u Centar za mlade u Grabriku. U Centru za mlade u Grabriku država se i radionica ovisnosti i mladi, u kojima se mladi educiraju o problemima. Kako su posjećene i koliko opće mladi dolaze na te radionice? Dobro, ovo je ciljeno, znači ta radionica ovisnosti mladi, a ove godine se provodi drugi puta ovaj, i obrađuje šeste, odnosno pet tema, šest susreta i pet tema. Je, tim, uh, ona je namijenjena za učenike završnih razreda osnovne škole, dakle sedmi i osmi razred. I tu su znači ciljano 12 učenika koji su odabrani od stručnih suradnika u školama kojima bi to ubiti kao trebalo biti najpotrebnije. Učenici obrađuju znači cilj da prođu svih tih šest susreta, budući da obrađuju teme koje su vezane za prevenciju ovisnosti, prije svega komunikacija, vršnjaci, pripadnost grupi, obitelj. Dakle to su neke znači teme koje Uh, i, i pro, koji mogu pro, postati problemi u, jed, u životu jednog mladog čovjeka, pogotovo u pubertetu i ranoj adolescenciji, kada jednostavno dolazi do uh, ne, neprihvaćanja recimo od strane obitelji, odnosno neuvažavanja potreba djeteta i tako dalje, ne samo obitelji, nego škole i, i kruga nekih prijatelja iz razloga, raznih razloga i obično tada djeca, jednostavno se mora identificirati s nekim, odlaze u društvo koje, kako bi rekli, nije u redu. E, dakle, da bi se to izbjeglo, da bi djeca mogla e, napraviti, znači imati svoje, e, svoje stavove, da, da bi mogla izraziti svoje mišljenje, svoje želje i potrebe, upravo, znači, organizirane su takve radionice gdje oni upravo uče, znači, na jedan interaktivan način, kroz igru, kroz o, određenu metodologiju. Na koji način ste odabrali djecu? Znači, sto djeca već sa nekim detektiranim problemima ili... Prvo moram reći da se, da se svake godine, u da se trudimo što više škola uključiti. Ovaj, znači nama ono mi prirodno gravitiramo u školi Grabrik, imamo s njima jako dobru suradnju, međutim cilj nam je uključiti naravno druge, druge škole. Ove godine je škola Dubovac i u stvari mislim da to nisu djeca sa nekakvim već problemima, nego jednostavno to struši suradnici škola odaberu. Naravno kad idemo predstaviti projekt odnosno takve nekakve aktivnosti, uvijek tražimo da se stavi naglasak znači, na djecu koja bi možda mogla imati problema ili koja su sklonija takom nekakvom da kažem tako, problematičnom ponašanju. Zainteresirani roditelji mogu li poslati svoje moguće najmlađe na radionicu? Da naravno, mislim da ovo su baš ciljene s temom, baš znači nekakve sociopedagoške radionice da tako kažem. Znači svaki organiziran, organizirano provođenje slobodnog vremena je nekakva prevencija, tako da apsolutno mogu se uključiti u sve naše projekte, ne, sa, ne samo naše udruge, nego aktivnosti koji su u centru za mlade, a naravno i u svim udrugama u gradu Karlocu. A što se tiče iduće godine, naravno da, da ćemo sve ovo ponoviti i da ćemo ovaj, potruditi se eh, dodati još nekih aktivnosti, naravno zanimljivih i prije svega ono što, što mladi žele, jer uglavnom i radimo tako na osnovu procjena mladih, potreba mladih, tako i organiziramo naše projekte. Ok, ovo sad smo na samom kraju nanašnjeg druženja, još nam slijedi do evo, 15. prosinca Dosta događanja, što možemo sada najaviti, izdvojiti, evo, već smo nekoliko puta najavili ovo gostovanje Drage Plečka u Centru za mlade u Grabriku. Osim toga, 6.12 Parlonica u Facebooku. Projekcije filmova mladih autora, uh, kinu, organizacije Kinokluba Karlovac u Karlovačkom mikrokinu, i još možda interesantna javna tribina koja će se održati tu suradi sa Policijskom upravom Karlovačkom 13. prosinca u Centru za mlade u Grabriku gdje ćemo govoriti o problemu ovisnosti, odnosno znamo da je grad Karlovac prošle godine donio uredbu o zabrani konzumiranja alkohola maloljetnicima na javnim površinama. Pa ćemo se malo osvrnuti na rezultate toga, da li to ima... Da li ima da li, da li tako jedna uredba, dakle, nekakva represivna mjera daje rezultate i u kojoj mjeri. Osim toga, opet ponavljam, znači svaki dan su policijska uprava Karolačka organizira u svom informativnom centru na korzu, znači, možete doći tamo, pitati ako vas nešto zanima dobiti informacije. A, nadalje obiteljski centar Karlovačke županije također provode svoje aktivnosti po školama. Ok, više informacija potražite na stranicama Grad Karlovac i centara za mlade u Grabriku. Znači cijeli kalendar. U redu, Alex puno ti hvala za večeras, za ove in informacije o mjesecu borbe protiv ovisnosti. No, mi se čujemo u idućim emisijama o novim novim vijestima iz centra za mlade u Grabriku. Hvala tebi što si mi si me pozvao. Ove da, nadam se da se čujemo vezano za Facebook. Svakako. Odcjenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom u 20 sati ili na internetskoj stranici Planet Magazine. .net, domachi.hr ili mir.org, Emisija o ciljnom društvu Sektor 3 realizirana je financijske potpore Nacionalne zaklade za razli ciljnog društva Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja